Від видань, котрі хотілося б мати. Я наклав дві купи, книги тоді коштували недорого, продавчення порахувала, сума вдвічі перевершує зібрану мені на подарунок. І тоді голова місцевкому. Вона ж і бухгалтер редакції сказала, бачу, мешко, що книжка твоя релігія, я доплачу за решту. Я одержую цілу бібліотеку, Доде, Меріме, Гемвей, Ремарк, Грін, а серед них пісня сініх Марій Костянтина Кудієвського, котра лягла на мою юну, тоді безнадійну романтичну душу, як ніщо щитаного раніше. Тепер я вже добре розумію, що не менш за сам текст значить його рецепція, що людина навіть може вичитати в книжці те, чого там і близько немає, а їй так хочеться прочитати суголосне своїм думкам і настроям, і вона таки прочитує його. «Вашу пісню «Сініх морей» я знаю майже на пам'ять», – схвильовано сказав я. «Да ну!» – не повірив він. Я почав рецитувати перший розділ роману, котрий заворожував мене романтичними обертонами і густою метафорикою, і раптом Кудієвський розплакався. Розумію, що то були п'яні сльози, але то була й радість душі, що приходить до нас так рідко, лише тоді, коли на мить діткнемося невловимого щастя». Він слухав мої захоплені ламентації, витирав сльози, матюкався на себе, а сльози текли і текли по його мужньому обличчю. Потім я сто разів бачив його, суворого, грізного, розгніваного, сентиментального, геть п'яного, і ніяк не міг уявити сліз на його, наче викованому з заліза обличчі. То був його момент істини, несподіваний спалах високого визнання і вознесіння себе в собі. Таке повторюється, очевидно, дуже рідко. Від того вечора, коли я доніс на своїх плечах Кудієвського додому, ми й сприязнились. Я читав у рукописному варіанті всі наступні романи, був їхнім видавничим рецензентом, мене він попрохав вести його авторський вечір у будинку кіно, я писав передмову до його зібрання творів, та все це буде в майбутнє. Коли нас так багато пов'яже в житті, нині ж другий день моєї роботи у відділі критики літературної України, голова Колиться, рядки рукопису перед очима розпливаються, і серце натужно стукає аж у горлі. О 12.00 двері відчиняються, і заходить Кудієвський. Я приніс должок, кладе переді мною дві десятки. Ви ж позичали десять, а ми двадцять, отнісі своєї мальвіні, а то є що смершу тебе здасть. Легенду про смершистку Мальвіну і приписувані їй усякі подвиги, аж до замаху на Адольфа Гітлера розповідала вся спілка. Такою популярною тоді в цих колах була хіба що секретарка парткому Галина Федерівна Кучер, яка знала все про всіх і що завтра з ким буде. Як ідуть мої справи, я бачив після кожної зустрічі з Кучер. Якщо вона починала мені щебетати про якийсь твір у московському журналі, радила це прочитати та ще й прихвалювала котрусь мою публікацію, я був би стривожний, небо над моєю головою чисте, і звідти не вдарять ніякі громи і блискавки. Якщо ж Галина Федорівна, знехотя крізь зуби відповідала на моє привітання або мене в упор не бачила, я розумів, що мені буде непереливки, бо хтось уже нарив на мене гору компромату вона громадиться в парткомі, куди днями мене покличуть на екзекуцію. Я міг би, та хіба тільки я, написати про це цілий роман. Коли щось із кимось у спілці сталося, і його четвертують у парткомі, шершеля фам. І здебільшого не помилишся. Може то мені тільки здається, але маю враження, що Галина Кучер крутила акціган сонцем не тільки секретарями парткому і безправними рядовими партії. Від неї не в останню чергу залежав навіть табель про ранги в літературі. А про інтриги цього майже мадридського двору я вже мовчу. Скажу лише, що й там без неї не обходилось. Імена таких жінок ви не знайдете в історії літератури. Навіть у побіжних примітках. Але вони відчутно впливають і на літературний процес, і ще більше на життєві та творчі долі письменників. Вісім років роботи у відділі критики не тільки змусили мене постійно стежити за літературним процесом, знати його глибини і мілини, вивчити, хто є хто і що є що в літературі, а й відкрили багато того, що твориться довкола літератури. Того, про що читачі почасти не мають жоднісінького уявлення. А ще вилікували мене від рожевого романтизму у поглядах на рідне письменство. Німби сакралізованості довкола письменницьких голів безслідно поздувало вітрами нещивної іронії та прикрого життєвого реалізму. Але почну все спочатку. З, з того дня, коли моє ім'я стало причетним до брендової назви «Літературна Україна». Ми е, завжди ділимо своє життя на чимось спричинені періоди, коли раптом уривається усталений ритм і напрям руху. І ми робимо різкий поворот, рішуче відрубуючи минуле, на яке поінколи можемо оглянутися або з болючим сентиментом, або з іронічного звисока. У мене було оптимістичне перечуття, що я йду собі на зустріч. Було це на початку літа 1975 року. Вісім років у відділі критики – це сюжети і сюжети. Чимало з них призабулися, як і призабулися обличчя та імена людей, які щоденно товклись у відділі критики. Одні приходили позичити, щоб, звичайно, віддавати гроші. Другі пробивали апологетичні рецензії на свої недолугі творіння. Треті протигували комусь, часто справді талановитим літературним прозелітам. Четверті приносили всякі кляузи й бояги. Улюблена дефініція толі Скрипника, з яким ми працювали поруч упродовж кількох літ. А ще часто забридали до нас просто так. Точніше поточити ляса і потім спуститися в неї, буцімто на каву, Хоч кава, щоправда, в мізерній пропорції до коньяку й аквавіти, також бувала. Василь Земля, Костянтин Кудієвський, Григір Тютюнник, Анатолій Дімаров, Михайло Пархомо, Волесь Жолдак, Діодор Бобир, Анатолій Шевченко. Ми ділили всіх відвідувачів на кілька нерівних груп. Перша – дуже бажані. Друга – просто бажані. Третя – ніякі. Четверта – небажані. І п'ята – зовсім небажані. До п'ятої, відкрию аж сьогодні нашу таємницю, належав, скажімо, погромник-інквізитор Геннадій Обчаров. Він свого часу навіть був помічником Миколи Скрипника і редактором часопису «Критика», а далі загримів у гулах та вийшов із нього таким самим ортодоксом. Належав до неї і мершавенький чоловічок із хориною мармизою, який постійно розносив по всіх редакціях своє «Дадзебау» в яких доводив, що Загребельний був ад'ютантом чи то Гітлера, чи Геббельса. На кожному пленумі чи на зборах Пугач, таке було його прізвище, сідав у першому ряду і незмигно дивився на Загребельного, мов би тримав його на мушці. Уявляю, скільки крові попсував він Загребельному. Якось мені випало почитати Пугачеву безгранину. Вона складалася з таких сентенцій. «Загребельний – дохлая собака на плечах у Щербіцького». До цього ж войовничого легіону належав завжди брутальний і з немилосердним російським акцентом Лазар Санов, що заробляв собі на хліб із маслом погромами всього талановитого в українській літературі. Мені здається, в Санова вже наперед були зварганени розгромні опуси, на ще не написані твори гуцала, Щербака, Шевчука, Дрозда, і був ще в цьому гроні критичних кондатьєрів Микола Равлюк, який побивав усе талановите тим, що в нього. Невідчутно партійності, народності, без яких просто не може бути літератури соціалістичного реалізму. Без грамотного Равлюка довго ніхто поважно не сприймав, його екзерсиси висміювали навіть зелені аспіранти з Інституту літератури. Потім, коли в спілці розпочалася війна між Борисом Олійником і Павлом Загребельним, Равлюк став чимось на взір таранної машини, що йшла попереду воїнства секретаря Парткому на штурм адміністративних бастіонів Загребельного. Потім, коли мене виставляли з літературної України до всіх моїх реальних і вигаданих гріхів, доточили й цей цинічний поділ людей, що приходили до відділу критики на бажаних і небажаних. Оприлюднив нашу таємницю один із моїх протежантів якого я на свою голову втягу літературне середовище, і він сьогодні навіть намагається грати там маститу роль, хоча так ніким у літературі не став. Чогось йому, очевидно, було не дано. Але це окрема тема, котра потребує докладнішої розмови, в якій фігуруватимуть сотні не дуже відомих, а тому, гадаю,